llego el verano y tu ya no estás conmigo y es que el verano lo tiene todo Doncs sí senyor, llego el verano i amb el verano doncs, arribem nosaltres Aquí tenim a nosaltres, aquí als estudis, doncs el Guillem Garcia a la Raquel Ballesteros, molt bon dia Bon dia També tenim a la Belencano, molt bon dia Bon dia Jordi doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui escoltant bona música i ja sabeu que també tenim aquí informació i diferents accions per acompanyar-vos al llarg d'aquesta hora així que el que fem ara mateix és escoltar la música que sona a continuació vinga no, no, invierno no, y es que no primavera no, oh coño, no, invierno que no que no que me dejen el verano lleven los indianos. I és es que el verano i és es que el verano lo tiene tot. I la millor manera de començar el nostre programa d'avui, don respassant algunes de les informacions arribades a la nostra redacció. Per exemple, podem parlar dels consells extraordinaris de barri del districte de Sant Andreu, que fins al 25 de juliol, don cada barri ha pogut dir la seva sobre el pla d'actuació que haurà de realitzar el districte en els propers anys. Ahir, precisament, doncs, es va realitzar el de corresponent a Sant Andreu de Palomar. Es va realitzar el centre cívic de Sant Andreu, el carrer gran de Sant Andreu, número 11 Va ser a dos quarts de vuit del vespre. I avui intentarem doncs, parlar amb el responsable de l'associació de veïns de Sant Andreu de Palomar perquè ens expliqui doncs, això com va, anar, com va anar el consell extraordinari d'ahir. Avui a dos quarts de vuit també el, un altre consell, al casal del barri de Congrés Indians, al carrer Maniua 2535. I demà dos quarts de vuit al centre cívic de plaça Robert Gerant del número 3 i 4, de Bon Pastor, també hi ha una altre. Molt bé, doncs així sona la música en aquest programa. I que escolta serà mateix és la música de Malena Gracia, aquest Loca, que ens tornava bojos a tots a l'any 2003 i que sonava d'aquesta manera. Loca per un besot teu. Loca per tocar-te Bé, doncs no deixarem continuar amb aquesta noia perquè deu nhi do la bogeria que porta a sobre i ara doncs, el que hem de dir és que continuen les obres de la nova OAC de Sant Andreu. Les obres d'adequació de l'espai del Centre Cultural Can Fabra perquè acolli la nova Oficina d'Atenció al Ciutadà o de Sant Andreu ja estan en marxa. El nou equipament, que ha de substituir el de la plaça d'Orfila, està previs que entri en funcionament el mes de novembre. Ah. Gràcies a una distribució més àmplia de l'espai, la nova OAC millorarà les condicions d'atenció als ciutadans i de les professionals. I en dedic el districte de Sant Andreu ha iniciat les obres d'adequació de l'espai de Can Fàbreca d'acollir la nova Oficina d'Atenció al Ciutadà, més coneguda com OAC, que es trasllada des de la plaça d'Urfila. El nou equipament municipal, situat als baixos del carrer de Sant Adrià, 1121, comptarà amb un total de 258,5 metres quadrats i aglutinarà els serveis d'atenció als veïns del districte. L'objectiu d'aquest projecte d'obres és la millora de les condicions per atendre els ciutadans i les professionals que treballen en l'equipament, que està previst que obri les portes al mes de novembre. Hi ha atenció perquè el funcionament de l'oficina és el següent. Els usuaris passen obligatòriament pel tauleu de recepció que acollirà a tres persones, una més en comparació amb l'oficina actual, on els hi dona número i es poden fer tràmits exprés. En cas que necessitin l'atenció d'un informador, doncs els usuaris passen a una sala d'espera fins que els toqui el torn de passar a la sala de tràmits. Allà se'ls avisa per panells electrònics i acústics per accedir a la sala de tràmits on estan els tauleis, on se'ls atendrà. Un cop han estat atesos, els usuaris poden sortir per una altra porta per no interferir en el circuit d'espera i atenció a la resta de ciutadans. Així, a de tota la restauració del local, també s'adequarà l'espai amb la reforma de les instal·lacions existents, la sassa de sanejament, l'aigua, la climatització, l'enllumenat i la implantació de noves instal·lacions i serveis. Doncs al centre de Sant Andreu ens n'anem en ara cap al barri de La Sagrera, perquè l'espai jove Garcilaso guanya un espai de formació integral per joves.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 Parlem de la Trinitat d'ella, que té una mitjana familiar de 58, Congrés d'Indians amb 76, Sant Andreu amb una mitjana de 79, Sagrera 80 i, finalment, el barri de Navas amb una renda familiar de 81 sobre 100. La zona del districte on les famílies tenen una renda mitjana familiar més propera a la mitjana de la ciutat. I ara parlem de que hi han crítiques. Hi han crítiques al manteniment i al disseny dels parcs infantils endreuencs. Es nota que els que ha dissenyat gent que no té lli...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 tot i mantenir-se oberts a plàstiques i audiovisuals, les característiques de la majoria dels espais fan que aquesta àrea sigui essencialment teatral. Molt bé, doncs ja està obert el període de recepció de projectes d'arts escèniques per sis residències pel període de setembre a desembre. És a dir, que ja podeu començar a córrer si voleu participar en aquest espai d'assaig. Us oferim un espai diàfan, això és el que diu la nau i 9, agradable d'assajos per a companyies de teatre, de dilluns a dissabte, a mitja jornada, i de 10 a 3 de la tarda i de 4 a 9 de la nit. Nosaltres continuem amb el nostre programa, ara ens n'anem ja directament a conèixer la informació meteorològica a veure si és possible que coneguem la informació del temps per a les properes hores. Jornada de sol la que ens espera avui a la ciutat de Barcelona i a pràcticament tota la resta del territori català poden passejar alguns bulls pins, seran més aviat anecdòtics per fer única el xal i poqueta cosa més perquè no anunciaran canvis. I aquest aquests que a és que les temperatures avui siguin clarament més altes que les d'ahir. Les màximes poden tocar els 27-28 graus aquí a la ciutat de Barcelona i superar els 30 cap al Vallès Occidental, alguns indrets puntuals al Vallès Oriental i sobretot també cap al nord del Baix Llobregat. Tendència clara a que els termòmetres pugin de manera ràpida de cara als propers dies, quan els poden tornar a repetir valors propers als 35 euros al preditorari i superiors als 30. Per tant, anem de cap a l'estiu una altra vegada, temps plenament canicular, sobretot a partir de dijous i divendres. Doncs el que escoltes ara mateix a través de la sintonia de Ràdio Trinitat Vella és tota una dona que es fa moure i mou la gent d'una manera increïble. Estem parlant de la senyoreta Lec Lucrecia amb aquest tema que l'any 2003 ens sorprenia mi gente. Molt bé, doncs ens acionava la veu de Lucrecia amb aquest tema numerat vigente, que ens arribava de l'estiu de l'any 2003. Doncs ara el que volem fer és conèixer què és el que ens depara els horòscops del dia. Ho escoltem de la mà d'aquest senyor, d'un Juan Buendia. Vinga, fins ara. Hola, amics. Benvinguts de nou a l'espai de l'horòscop de la setmana.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 no s'excedaixi en la seva simpatia i desitjos de cridar atenció. Gaudeixi d'aquests moments. Cranc. Es sentirà tranquil i feliç.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 Molt bé, doncs amb aquest tema tan suggerent nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i això es diu Seme Sube. que se sube o què se baja? Doncs això ja depèn de, de tu. Però el que escoltes ara mateix és la música de Manny Manuel. Així sona. Seme Sube I nosaltres continuem amb el nostre programa i ara anem a saber quines són les activitats que podeu gaudir avui als diferents barris de Sant Andreu. Comencem parlant de Charleston i és que avui doncs, és un dels balls que podràs trobar al casal de barri de Congrés Indiants aprenem una coreografia de Charleston, aquest divertit estil de bai que ens transporta als anys 20 del segle passat. Avui és l'últim dia i l'horari serà de 6 a, 6 a 7 de la tarda i tindrà lloc al Casal de Barri Congrés Indians, al carrer Manigua 2535. El preu serà de 10 euros i cal fer una inscripció al Casal del Barri. Molt bé, doncs ja ho sé. aquesta activitat és organitzada pel Casal de Barri de Congrés Indians. I ara, doncs, eh... Ens n'anem cap a la Sagrera, ens anen cap a la Nau Ibanov i és que Marina Caviglia arriba en concert avui a la Nau Ibanov. La Nau Ibanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix avui a les 9 de la nit el concert de Marina Cavilla. Aquesta artista és de veu, és taclat i fa seqüències de guitarra i fal·ups. loops. Um, és una dona que va néixer a Buenos Aires, és cantant, músic i compositora. I ja des de ben aviat Marina va tenir una determinació i passió innata per la música que la va dur a deixar la seva ciutat natal als 21 anys per anar Europa, on ha estudiat comèdia musical i ha col·laborat en nombrosos projectes, artistes, productors, espectacles... La seva música ha estat descrita com una combinació de diversos gèneres que ja defineix com afroal electrònic, neogrunge, i després una temporada als Estats Units és a Barcelona on remesca el seu primer EP, The Error Doesn't Not Exist. No, un accent portant el meu gravat i produït del tot per ella durant la seva estada a la ciutat de San Francisco, Califòrnia, i que presenta la 9 Ivanov. L'entrada d'aquest espectacle és gratuïta. Eh? I si us pensàveu que aquesta era l'única activitat que realitzava la 9 Ivanov, doncs esteu ben aquí equivocats perquè també volem parlar-vos de Primeres connexions. un experiment que es durà a terme aquesta nit a la 9 Ivanov. La 9 Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix avui a les 9 de la nit Primeres connexions.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 reflexió final i posada en comú verbal. La durada aproximada es calcula que serà d'entre una hora i mitja i dues hores. El Mutis, les primeres connexions, és el primer projecte que aquesta companyia du a terme, que és una plataforma participativa de comunicació entre les comunitats de les arts escèniques contemporànies de Londres i Barcelona. El seu objectiu és crear un canal de comunicació per parlar i construir accions culturals entre els professionals d'ambdues ciutats. També pretén presentar artistes, companyies, espais i festivals de cada ciutat i publicar recursos útils per a promoció, investigació o divulgació d'espectacles. MOTIS es troba en fase de desenvolupament i està en evolució constant. De tota manera, i com a plataforma participativa, té l'esperança de ser modelada pels professionals. S'intentarà implementar un sistema d'actuació en què els professionals siguin escoltats i creacions accions amb les seves necessitats, amb la plataforma com a eina de treball. Molt bé, doncs, si voleu més informació sobre aquesta companyia podeu adreçar-vos a www.mutis.cat També hi ha Twitter, arroba Multisit, i al Facebook doncs, el trobareu a www.tea.giotron.com barra Molt bé, doncs això és el que trobareu avui a les 9 de la nit a la Nau i la 9. això es diu Primeres connexions. Ràdio Trinitat veia 91.6, és la Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de veia. 91, francès, és la tema. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat veia 91.6, és la tema. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara doncs, volem parlar amb el Nacho Iglesias, que pertany a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra. Doncs, avui volem parlar d'un tema que són els consells de seguretat al domicili i més ara tenint en compte doncs, que molta gent doncs, es desplaça o, o canvia de residència i aleshores doncs, val la pena doncs, conèixer aquests, doncs, aquests consells. I tenim amb nosaltres, doncs, el, com us dèiem, al Natxo Iglesias. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs explica'ns, què és el que ens portes avui? Bueno, que tingui la sort de marxar de vacances, sí. perquè tal com està tot. Sí, això, això també. Sí. Però bé, bueno, més que re, doncs, uns petits consells per estar més segurs a casa, si oh. no marxem o si marxem a cases aïllades, per exemple, unes, unes, unes petites mesures de seguretat. Oh. Doncs no obrir mai la porta a persones desconegudes, Demaneu sempre identificació del personal de l'aigua, la llum, el gas o el telèfon i comproveu el servei trucant a la companyia. Normalment sempre els senyors que venen a fer tasques a casa nostra porten una identificació i si nosaltres no ens enrefiem sempre podem mirar internet, comprovar el telèfon, trucar i que ens diguin si realment aquestes persones són treballadores i el que han de fer a casa nostra. Oh, Desconfieu del, del número del telèfon que us facilitin el possible instal·lador. Oh, uh -huh. Uh -huh recollir diàriament la correspondència per evitar que persones alienes utilitzen les vostres dades personals ah, i d'aquesta no. manera sembla que també si margem fora que hi hagi vida a casa és a dir si deixem la bústia durant dues setmanes que es va omplint saben que no hi ha ningú perquè no la recullen tanquem sempre en les portes d'accés al carrer tanquem bé la porta d'entrada de l'edifici i comproveu que cap desconegut aprofita per entrar-hi perquè s'està donant el cas que moltes vegades, sobretot els dies 25 quan les persones grans cobren la pensió uh -huh. treuen tots els calés sí. marxen cap a casa, els segueixen i una vegada dins de la porteria es colen amb ells uh -huh. i els llavors quan a, aprofiten a treure-li tots els calés uh -huh. que si només fos això doncs encara, però és que moltes vegades són violents uh -huh. i les persones a, acaben doncs amb, amb ferides contusions, etc. Uh -huh. No deixeu les claus posades al pany exterior, ni sota l'estora de l'entrada, ni a la bústia, ni en cap altre amagatall externe al domicili. I si perdem les claus, canviem els panys, ràpidament. Mm -hmm. A l'hora de viure en casas aillades, doncs, instal·leu temporitzadors automàtics d'encessa dels llumos interiors i exteriors del domicili, que, sembla, que sempre sembli que hi hagi, que hi hagi vida. Si escoltem un soroll estrany o advertim la presència de persones amb actitud sospitosa a les rodalies del vostre domicili, no dubteu a trucar a la policia. Truquem al 112 ràpidament. Okay. Així mateix, si observeu portes o finestres forçades o indicis que s'hagi pogut produir un robatori, mantinguem la calma, no toqueu res i aviseu la policia, que us indicarà els passos a seguir i, eh, durar, i durar a terme la investigació adequada amb personal especialitzat. Okay. Dir, entrem, mirem, però sortim perquè nosaltres hem de preservar totes les proves uh -huh. i hem de mirar realment què és el que ha passat. I si puguem agafar alguna empremta, doncs seria perfecte. Uh -huh. Als accessos interiors, tanqueu bé tots els accessos a l'hora d'anar a dormir i també quan sou fora de casa. Un aval d'interior a les portes d'accés és molt útil. Uh -huh. Si Sobretot si estem a casa, s'ha una urbanització, a la muntanya, a la platja... Si tanquem bé per dins, és complicat que després se'n centrin. Alex. no sempre poden entrar per la finestra si volen, aviam, el que està clar és que si volen entrar, entrenan. Ah. però eh, el que hem de posar són els màxims mitjans possibles per perquè no entrin un, una persona que es dedica a robar a cases, sempre anirà al joc més feble quantes més mesures de seguretat tinguem més difícil serà més temps s'haurà d'emprar de, en poder entrar a casa nostra i per tant no li sortirà a compte, anirà a un altre això és el de, és el de sempre. Mm -hmm. Mm -hmm. Amb els accessos exteriors, protegeu-vos eh, per mitjà de portes blindades, a les finestres, espais de seguretat... I si fan obres a l'exterior del vostre edifici, assegureu-vos que no es pot entrar al vostre pis per les vestides o les escales. I, clar, si estan fent una obra a la façana, tinguem en compte que és un fàcil accés. Mm -hmm. mm -hmm. Gràcies, no deixeu les claus a l'interior del vehicle. Tampoc deixeu a la vista objectes, com roba, aparells electrònics. No deixeu a l'abast cap eina que pugui facilitar el forçament de panys i accessos. Uh -huh. Si deixem allà una pota de cabra al, costa, al, al nostre garatge i dóna accés directe a casa nostra, doncs la utilitzaran per poder entrar. Conectem l'alarma del vehicle, malgrat que estigui a casa nostra. Comproveu que la porta del garatge queda tancada a l'entrada i a la sortida de vehicles i que cap estrany aprofiti per entrar-hi. Això és molt important. Bé, clar compte. tu prems la, el comandament a distància del pàrquing, passes i ja està, ja, però no saps qui ve al darrere és recomanable i útil disposar de sistemes de videovigilància als pàrquings, si sou propietari d'una plaça de pàrquing i la teniu jugada, estigueu al cas de possibles pèrdues o robatoris de claus i comandaments del vostre jugate. no sé si en teniu alguna pregunta algun dubte fins aquí una pregunta <laughs> Escoltàvem, no? l'alarma connecteu-la sempre mentre dormiu i quan sou fora de casa contribueix a incrementar la seguretat cal que estigui connectada a una central d'alarmes que avisi la policia i s'ha d'instal·lar i utilitzar d'acord amb les instruccions de l'instal·lador i en un lloc on sigui de difícil, de difícil accés si en cas de guardar a casa objectes de valor que seria una sort Sí. Cal que instal·leu mesures, de... sí. sí. mesures de protecció efectives d'acord amb les vostres necessitats. Comproveu que l'empresa instal·ladora compleix tots els requisits legals. Uh -huh. I re referent a la documentació, com uh, la documents d'electrodomèstics, de per facilitar la identificació dels aparells en cas de robatori s'haurien de guardar, uh -huh. o fins i tot, si tenim joies, fer fotografies de les joies i si puguem imprimir algun tipus de marca que sigui destacable per a nosaltres, a l'hora de fer la denúncia s'hauria de dir també. Sí, si posem les nostres inicials. No? El, o fins i tot objecte. el DNI, si pot ser molt petit es pot posar tot. Ah, mira. Uh -huh. no, es fan fotografies i si alguna vegada es troba es pot identificar aquella joia. Uh -huh. A més ara han sortit unes botigues que compren or. Sí. Aquestes han... En cada vegada ni a més no? sí, Arregla. perquè l'or està molt car i la gent davant de la crisi el que fa és vendre l'or que té a casa uh -huh. bueno, molt bé. a l'hora de marxar de vacances uh -huh. uh, deixeu els objectes valuosos en llocs segurs tanqueu els accessos amb clau i connecteu l'alarma és convenient que tingueu un inventari d'objectes amb el número de sèrie, marc, el model el que comentàvem sí. aviseu a persones de confiança de la vostra absència molt important evitar explicar que us assabenteu de casa si parleu amb persones desconegudes. Clar, no, no anem al mercat i comencem a dir que anem de vacances. Marjo dues no... setmanes a la finca que tinc a sí. l'Alempordà. Ja està. Moltes clar. gràcies. Et segueixen fins a casa ja saben, no? i ja saben quan entrar. Sí. Sí. No deixeu senyals visibles que facin pensar que sou fora de casa. O si sigui, finestres baixades del tot intentem no? deixar-les sempre una miqueta obertes o fins i tot un temporitzador que m'hem dit a les cases aïllades que sembli que hi hagi algú que està veient la tele que s'anxegui o uns llums no exterioritzeu que la casa quede sense evitar no deixeu al contestador automàtic amb missatge en què es dedueixi que sou fora a nosaltres ens ha passat que hem trucat per intentar fer una reunió amb algú i ens ha dit en aquests moments no li podem atendre serem fora de tal a tal dia Vale, i doncs, dius, gràcies sí, sí. ja sé que puc anar a casa teva Clar. o sigui, tot això és que sí, sí. són petits consells que hem de tenir en compte uh -huh. i el que parlàvem abans de la correspondència, demanem a algú que ens acolli la correspondència sí, per no acumular correspondència a la gústia i que diguin mira, ara podem entrar no? Correcte. exacte, molt bé d'acord, doncs bones vacances moltes gràcies <laughs> Doncs nosaltres ja ho deixem aquí moltíssimes gràcies a Nació per aquesta informació sobre els consells que cal seguir de seguretat del domicili i hem de dir doncs, que el Nació pertany a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de, de Sant Andreu Doncs nosaltres sí que marxarem de vacances el que passa és que bé, tenim seguretat a baix Sí, malgrat que marxem de vacances queden Mossos, està clar Bé doncs, ja, doncs ja, ja sabeu per on podeu passar de tant en tant, a, a vigilar que no, no ens entra ningú. <ríe> Molt bé. D'acord. Doncs nosaltres ho deixem aquí i continuem amb més música en aquest programa. Dime si quieres un hombre así Dime si quieres amarme a mí Que solo quiero sentir pasión. Quiero tener con ti Dime si quieres conmigo estar Sabes que es lo que te voy a dar Tus besos crean en mi adicción. Escolta's, la veu d'un triomfito, d'aquells de l'any 2003, les feia dir Toni Santos i ens oferia aquest tema, Un home així, ah, sí, així sona. Sabes no que estoy herido, de tu vida y de tu piel un I si aquests dies us quedeu per Barcelona, doncs el que podeu fer és eh, seguir alguns dels consells que us oferim a continuació. Per exemple, si aneu a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, doncs el que trobareu és una exposició que es diu Alter Ego, i que parla de superherois i de les seves identitats secretes.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 i si ens n'anem cap al Centre Cultural Camp Fabra doncs el que trobareu és que permet als alumnes compaginar els estudis teòrics i pràctics de jazz, música moderna i flamenc amb més comoditat De què parlant? Doncs de les classes de grau superior del taller de músics que s'imparteixen a Camp Fabra. El nou centre de formació aposta també per les noves tecnologies i planeja Engegada a una modalitat educativa a distància a través de la xarxa, amb els estudis de grau superior, els músics obtenen una titulació que seria equivalent a una carrera universitària. La nova seu està situada a les golfes d'aquest edifici de, de Can Fabra i té 1.300 metres quadrats. Les instal·lacions ofereixen una vintena d'aules i un auditori. I més coses per comentar-vos, doncs ens n'anem en cap a les biblioteques de Sant Andreu. Si no tenim res a fer aquests dies, doncs el que podeu fer és aprendre idiomes.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 Si els voleu conèixer i gaudir amb les seves obres de poesia, teatre, novel·les o amb els llibres d'assaj, d'història o de cuina, entre d'altres, consulteu el catàleg d'autors i autores locals que trobareu a les biblioteques. Molt bé, doncs continuem amb més Música Mueven. Doncs és el 91.6 de la FM, ara el que et recomanem és que entris a la cuina, que busquis els, eus, els teus estris de cuina més, fa, més favorits, el que tinguis més a prop, i eh, doncs, coneguem doncs, alguna recepta que tenim preparada per tots vosaltres. Una recepta de cuina que, atenció, comença a partir d'ara. Hombre, Jaume, què tal tot per aquí? Hombre, però què tal? Què fas? Molt bé, doncs ara mateix patir una mica perquè aquesta música tan maca que tenim de fons, eh? Sí, no? Eh, no do, sé do, si... Doncs t'ho he això. No ho sé, però no sé si cuinar o abraçar-me els ingredients, no. amor. No, cuina, cuina. Cuinem. Escolta, què, què fem, què fem? Doncs farem el primer de cinc miniprogrames sí. dedicats als postres oh, perquè amb tot aquest tema de la crisi doncs oh, no, no. eh, s'ha d'endulcir una mica la vida i quina millor manera de menjar postres quina millor no? manera d'engreixar una conta quan vas al restaurant que prendre't unes postres dones com sí. una poma, així sí, 8 euros Dius, Home, si t'ho fas a casa també engreixes però a tu mateix molt bé eh? Porem, ah, amb un postre molt fàcil i molt original que són canalons de nata. No apartant, vostes menjat mai canalons de postres. Jo he menjat canalons de nata perquè els vaig fer l'altre dia i m'havia davant fantàstic. Oh, què dius? I ja veureu que és facilíssim. Vinga, lleguem-ho. És un poc. postre en principi nadalenc. Ah, mira. Però es forma ja quan vulguis, la veritat, és perfecta. Només fa falta torró, de crema cremada i nata muntada. Ah, mira. És molt fàcil, molt Venga. fàcil. Ensenca tallarem... el forn, ensenca forn. No, no, no, això es fa fred. Dius, és un plis-plàsser rapidíssim. Pago el forn, que això gasta també, va. Ah, sí, paga, paga. Tallem el torró de crema en talls d'uns dos centímetres de gruix i els posem entremig de paper de cuina. Un pel dalt i un per baix. Fedeu-te un moment, Fedeu-te un moment. Molt bé. Jo us recomano que tota la barra de torró no la talleu de cop, sinó que feu quatre parts i aneu tallat les làmines de cada una d'aquestes parts. Però sí així de creixut, com estic fent? Sí, no, així, així. Ah, molt És perfecte. Molt bé. Es nota que t'havia dit abans de tallar en quatre. que si no haguéssim fet un desastre. Per què? Perquè si ho fem a lo llarg, necessitem un ganivet molt afilat i molt llarg de mides, i s'ho si fem, posant la barra al wall se'ns doblegarà o farem els talls toc. Com enrà? Sa tomaa de fer o oh, lo que fa Internet. Després, posem, eh, després de posar aquests talls de torró entre sí. dos eh, papers de cuina, mm -hmm. ho apretarem una mica, eh, que quedi uh -huh. més o menys la meitat de la mesura, amb un corró. Què és un corró? Què és un corró? És un rotllo d'aquest. Ah, un rodet, sí. Eh? El rum-rum-rum. rum-rum. Vinga. Vale, ho apretem, ho aplanem una mica, no molt prim, perquè llavors es trencarà uh -huh. quan es busquem, eh, més o menys la meitat de la mida que hem tallat. Està fet. Posem la nata muntada pel damunt de, de cada tros d'aquests mm -hmm. i la l'enrotllem com si fos un caneló. Ja està. Ja està? Ja està. Guardem una mica a la nevera, perquè això és bo de menjar oh, fred. Oh, sí, sí, sí, sí, sí. I ah. depèn de les ganes que tinguis de desmaiar-te de, de tip que estàs després, sí. en més o menys. Molt bé. Jo recomano per dues persones com tu i jo una barra de torro cadascun. Què dius ara? Més o menys. Per quantes menjades, això? Per no, per postres. Ah, unes postres i prou? Unes postres. No, oh. les mides, doncs... Sí, Cadú lo seu. Home, Ferran, doncs vinga, que vagi bé. Ja està, rapidíssim ja està. i boníssim. El proper programa, més postre. Fa olor, això, eh? Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa i ara arriba el moment de preguntar-li a la Raquel Ballesteros si té calor. No. Va vale. És molt estrany però no. I a la Belén Cano tampoc. És es que aquí amb l'aire aquest a tope no, no, no Cal, podem tenir calor. Puc una pregunta, un insistent, Clar, Qu -qui, ha ja. qui ha arreglat l'aire? Qui ha arreglat l'aire? Ah, vale, sí, ella, senyora. És <ríe> es que volia una coneixement abans de marxar. <ríe> val, val. Molt bé, així. doncs si no tenen calor, la gent que ens estigui escoltant doncs possiblement no tingui aire condicionat i per això els hi parlem ara mateix de la onada de calor.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 doncs després d'aquell me pongo colorada quan me mires arriba a la música de papa Levante aquí a la sintonía de Radio Trinidad veiem aquest nou tema que es diu Comunicando i és un nou tema perquè pertany a l'any 2003 molt bé, doncs nosaltres continuem el nostre programa d'avui, que ja s'acaba el <ríe> amb... nou tema per nosaltres vale? no l'havíem escoltat Acaba, acabam a néixer <ríe> però bé, bé perquè veieu que són pas semblants, diguem, doncs el Sant Andreu us convida a fer bossoses del club. Comença la campanya d'abonats 2012-2013. Ja podeu passar per les oficines a renovar l'abonament o a donar-vos d'altam. El Trobareu els formularis d'inscripció al club o podeu descarregar-lo aquí ara mateix. Enguany destaca la col·laboració amb el Banc dels Aliments de Càritas Araixiprestal de Sant Andreu. Consulteu el detall de les categories i preus. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres arribem al final del nostre programa d'avui. Donem la gràcies al Guillem Garcia. A la Raquel Ballesteros, a la Belencano i nosaltres, que ens quede ho deixem aquí, ens retornem demà a la mateixa hora. Adeu, que passeu una bona tarda.